В діда сполахнули страшно циганські очі і, піднявшись від погрози, вдруге п'ястуком і бичем. «Гай-гай!» крикнув засапаний і закляв тут страшно. «От що, чарівниця-відьма, додав, сама ти справедлива. Тепер все сам я бачу. Настка правду казала. Знайте раз від неї, а другий і від мене. Гриць її посватав, а тебе лишає. Неправда він мене любить, кинулась на нього Тетяна зворушення здичавілим, беззвучним голосом і такими ж очима. Боронячись до своєї сили проти убиваючих, страшних слів старця, тільки й того, кликнув на той дід і ззалявся при тих словах гірким, поганим сміхом. Тільки й того. Так я його батько любив колись його матір. Додав з неописаною ненавистю. Тільки й твого. Тетяна. Не зрозумівши усі його слів, Лиш останні, Знов кинулася на нього. «Іди ти!» Крикнула І, підсуваючи високо, чорні Свої брови, підняла руки й указала на недалеку пропасть. «Іди!» Повторила. «Кинься там! І більше не вертай!» Старик витріщився З переляком на неї І, схилившись за бичем, що випав йому з рук, хотів її вдарити, але її вже не було, зникла. Лиш зі сторони, куди метнулася, зачув він розпачливі голосні слова. «Грицю, я тут!» А відтак по хвилі прикрий, довгий сміх. Задихана без краплі крові в лиці, з блудними майже очима, з викривленими устами впадає Тетяна до матері і кидається їй на груди. «Мамо!» – скричала погаслим чужим голосом. «Мамо, гріць мене покинув, зрадив, він мене не любив, а з другої він чається. Мамо!» Кличе, не даючи матері опам'ятатися своїх слів і термосить її, не тямляться, що сили. Мамо, він двох нараз любив. Слухайте, мамо. І вони хадубиха, що саме сиділа на лаві, побачивши нараз майже напівбожевільну доньку, лиш до стіни оперлася. Що за гриць? Пішло глухе питання Той, мамо Щораз зимою на коні тут був Гарний такий В лісі ми все сходилися Там ми любилися Ліс один все знав Гриць, мамо І зареготалася. Стара підвелася тяжко Так? Спитала, а потім додала Тобі, він казав, світу папороті шукати. І сказавши все, усміхнулася, мов останній раз в житті. Мамо! Пішов окрик нічого розпуки на всю хату. Мамо! Ти одна в мене була, відповіла мати. Одна на всім світі. Мамо! Дубиха не відповіла більше. Тетяна впала на коліна перед нею. Сповідалася. Годину пізніше Тетяна знов у лісі. Летить шаленим кроком, мов сама стріла до старої Маври. «Мавро!» Товчеться, ніби голос у її грудях диким стогоном і шукає простору. Мавро! Аж і опинилася.